Nú hefst bibljulegstur sem eru umsjón Helga Guðunarssonar í Unglingastarfi fílatelfju. Það er að, við erum komin í hérna svona hérna eiginlegu sögubægur. Við erum búin að tala um dómarbókina síðast og hérna og rutarbók og það eru auðvitað sögubægur. Það segja frá svona ó, órólegum tímum í Ísrael, svona hverju millibilsástand að þeirra voru þvist að það eru sterkir leiðtöðar, það eru Móse sem er mjög óundeldur leiðtöðið þannig, eða þvist allir líka þetta hann, og Jósua tók við og það var svona óundeldur, en svo kemur bara algjört tómarum þegar Jósua þeir og landið er ekki alveg sko, það er ekki búið að vinna landið, það er enda fullt af svona þjóðum sem búa allt í kringum þá, ísverfsmenn og eru ekki endlað mjög vinveitt í þeim og hérna, mittli það samt er engin leiðtogi ekkert stjórnkerfi beint meiri sé ég þjóð sem er búin til í kringum sáttmála þjóð sem er til í kringum svona, trú að þá hérna þust meiri sé tilbeislu formið var pínu einhverhvern bara loðið að það var eitthvað og eitthvað tjald og einhverir prestar voru þar og svona endur var ekkert svona ekkert ekkert líst meist systematic þar svo kemur fyrri Samuelsbók Og hún segir okkur frá ég heldur að segja að í Samúelsbókunum er Davíð konungur Það er svona það er stóra aðræðrið Þú svo bækvarnar heiti eftir Samúelsbámanni og þá er Samúelsbámanar frægur af því að hann er stór söguporsina í sögudavíðs konungs Það er svona eitlega bara eitt Og í fyrnd, að mjög svona fyndið í gammatestamentinu að það voru þessar sögupækur flokkar með Sko sem spátumspækur er sko spámen að það talið að hérna, bæði það segja mikið frá spámenum en líka að sögurritunin er spámanleg er saga, sagan, að það sætt sætt sætt sætt mannkjensætt Guðs þannig er hlut hannig og við er með sko fyrir samválsbók, síra samválsbók fyrir konungabók og síðir konungabók og svo erum við krónungabækurnar samválsbækurnar og konungabækurnar eru held ég bara ein bók í hefðuðsköpibliðinni og hjá hérna þegar að gana þessamentu var þýtti yfir á grísku í hérna sjötjumarri þýðingunni sem er svona mjög mikið talað um sko, þegar það var, það var mest lesna útgarna gana aldarsamentunni frá svona 300 fyrir krist og bara fram, fram yfir daginn ídarsamentusins að þar er þetta sko fyrsta, önnur, þriðja og fjórða konungabók þessar fjórar þessar bækur hangar mjög mikið saman samúsbækurnar og konungabókn bókin byrjar fyrir sagamóðarsbók svolítið á hérna segja frá okkur tilur sagamóðarsbámans og hún tengist sögu prestsins, aðsta prestsins sem var í misturinu á þeim tíma Eli og það er svona dramatísk saga að Eli var presturinn Og þarna var sko mysterið að að kjaldið endar átti var ennþá bara það var sama kjaldið og þeir höfðu notað í þustu eilífu göngunni þess að þetta er bara kjald tekstar í Silo og þar fær hann sig prestur og hann var gjörsamlega búinn að missa öll tengsl og þetta er kanska vissu tákkarænt upp á sko bara hvernig þjóðin var það var mysteri eða þetta var kjaldguð og það var alveg verið að vera færar fyrir eitthvað en hann var sjálfur algjörlega kominn og það sem var það kanska kristallastígur þess um hvernig sko, Hanna, móðir Samuels og gift manni sem átti tvær konur og önnur þeirra að degna spönn, en ekki Hanna og hinn kona var alltaf að gera lítið þú, þú hérna, elur henni um með enga síni þú, þú ert gagsluðis og eitthvað mm. þannig að hún fótið guðus og grætur og segir, ef þú gefur mér hérna, son, mun ég helga þér hann í mustirinu og, hérna, og Samuel sér hann að gráta nei, fyrir ekki, Elí prestur, sér hann gráta og hann heldur bara hans um í drukkinni eitthvað og bara heyrðu við hérna, góndu og láttu þau renna að þér og veist, hann, hann er svo úr tengslum sko, hann skynjar ekki það er eitthvað svona, eitthvað heilu stund að ég er stað og Guð heyri bæn hennar og hún verður ólétt og eignast þessum samvæl og fimm árum setna, kemur hann um með hann í misterið ára, og bara skilur hann eftir þar bara ég helgaði hann Guði og nú er ég að standa við mitt heim hérna og sammúli bókstæla alin upp í musturinnu og þegar hann er að ala upp allt í musturinnu þá er hérna Elí sem er prestur hann var svolítið gamall og, og Sýneras eru svona prestarur að taka við af honum eftir hann og hérna Sýneras eru bara velgen eru þvíast engan vegin á góður bauð þegar eru hérna því spiltir og þeir þust heldur standi fram standi þeir bókstallega þeir voru að sofa hjá þeim um konun í mustruninu og hérna þeir voru að hérna stela fórnum og voru alveg mjög bara gráðigr og kom fram með svona ofringi en Eli gerði aldrei neitt hann gerði aldrei neitt þetta var ekki gott að gerða aldrei rétt strax að mér ekki svona en gerði ekki neitt sko létu þetta bara líðast Og þetta er kannski svona takkrandi um að hvernig þjóðin var Þess, Þetta var einhvern bara Þetta var alltaf gotna niður Og svo fyrr Guðið að tala til Samuels sem hafa bara ungu strákur sko Og hann er svo Eli, svona eiginlega, það er svo skrítum Eli Hann er svo hann veit eiginlega einhvern hver Guðið er En er einhvern búinn að sagt þessi viðið að bara Þess, Ég kom svo langt á Guðið að, að hérna Ég býst ekki vinur lengur Þannig að heyra að Samuel er að heyra á röddir Guðis, kalla til og hafi bara kerra þér lust til Eli þar sem ég kalla hann mig og ég bara nei eftir því þú skiptir þessan hirðu vetr eru öflugur guð segir þú tala drottinn þúnir heyri sem segir guð til hans og svo daginn eftir þá var Elias þrög fað sagði guðs við þig og Samuel hærna þú ég er ekki hvernig gamall 12 ára 10 ára eða eitthva sko og hérna hva hva sagði guð við dig og heldur basically að þá segir guð við hann mm. uh, af því að einir eru rangláðir ógulegir sindarar og þú hefur ekki gert neitt, þú hefur bara leift um að þjóna áhráf sem prestar þá mun ég ekki hérna, að ykkur og því muni allir deyja á sama deginum og þú muni vita það þegar að hérna, ég man einhver táknir marr sko þegar að, jú, ég það er bara það þú muni deyja á sama deginum og ég er í svona, er ekki með þæla efléttir að þæla <ljum> þannig að það, ok, ef við talað þá gerist það, annars ekki og og sagan sérst er svolítið þessi hvernig þetta tímabil þýjala líkur líkur með því að hérna fylistegar koma og og hertaka sáttnúrsverkina sem á svara í innu allra helgasta í, í místurinu og báðir sínir Eli eru dreppnir og þegar Eli heyriða þá bregður hún sem mikið að hann dettur á stól bregur huðaðutrini og deyrlíkan er deyja bókstrættir á samadeilum þannig þá er Samuel svolítið einn eftir og þær hérna er við ennþá í sko dómara tímabilinu. Þetta er ennþá bara algjörlega random hver hver stjórnar. Þetta er svo eitthvað eitthvað sem hafi enga formlega tengingu. Þetta er þetta er ekkert það ekki ekkert stjórskerfi ekkert svolis. Alls og endur að þannig að hérna þera sáttmursverkinn fylist eftir hérna, hertökunnar fóru meðan að setja eitthvað mystery og svo bara fara geysa pláur meðal þeira og svo erðu hérna er eitthvað ruglað þá fengu þeir bara pláður þetta er er það er seinna sem að mun höfum að hérna skurgaði að verða fyrir verið fyrir aðkristi nema að hvað að þey skila svo sáttgöngu og svo er Samuel verður dómari í Israél þann hann er síðasti dómari hann endar dómarnir þar sem gerist svo í 8. kafla fyrir samuelsbókar kaflar 8 til 12 í fyrir samuelsbók eru þuna ákveðin snúningarsás í gaman þar sem hentu öllu það er bara hér verður að vatnaskegil þetta er þuna mjög eða ef að einu nördist og lesir upp tilum gaman þá er fyrir Samuelsbók 8 til 12 það er þuna þú dómara bókinn þetta er þuna mikið bókum, bók um fyrir utan bók þuna mikið bók um kanskum fyrir Samuelsbók 8 til 12 alveg, alveg hérna sko það er endalaust og menn eru þuna deila um sko hvað er gangið þína það og sýnir hans ég að taka við þá er það er eins og með Eli. fólk sá hvernig Elí var hann fýtprestur, svo koma sýnir hans og þeir voru bara hefðið, ekki að þú var menn mm. og svo kemur Samuel og þeir eru bara hrettir um að sýnir hans verða bara eins, bara sýnir þínir verða bara ekki góðir, dómarar og þannig að fólki kalla saman og segir bara, láttu okkur við viljum bara fá konung bara hætta þessu dómaradæmi, hætta, hætta að hafa þetta random og fyrir séð hver er dómari og bara hvað ótrúlega að fólk getur verið dómari að þetta hérna, við viljum bara hafa sístum á þessu og hérna Samuel var ekki mjög sáttu við það sem er ótrúlega að það í fimmtum ósabók eru lög um hvernig konungar er að hafa sér þetta var alltaf ekki að dráð fyrir en hérna svo að þetta kemur upp og þá er fólk eitthvað svona já. og Samuel var á við og það er svona mjög langur kafli all æg konung, villi konungur þá skulu vita hafi um taka sig inn ykkur til herðir hörustuðu and taka dætir ykkur til þjónustu í höllinni hann mun taka skatt af ykkur hann mun allt þetta sko bara er þið viss um hvað villi konungur æð þú ert viss að þú viti hvað er biljum og fólk þakka já nem hann konung og það sem er gerist er að, að þetta er sko að þetta hryggir guð guð segir því að ekki hafna þér þá hafna mér og guðfræði var allt að þessi guð er konungur hafa konung það guð Eða samt er alltaf gert ráð fyrir að kæmi í og konungur. Og það sem ég ráttu því að því að svo gerist að Guð fyrir að gefa því konunga. Guð reisur upp Davíð. Guð, veist, Guð, og Guð hérna, kjarnalófvort gálatæðiminsins um Messías byggjur því að hansu konungur. Að það er svona ekki megin, af, hvað, var, hvað var að þessu? Hvað var svo hann slendur þetta? Að það kemur sko, við viljum vera eins og allar aðrar þjóðir, segir því versi 20 konungur skal ríge fyrir okkur hann skal fara fram fyrir okkur og heiga stríði okkar ég held að þetta sé ekki kärnin þú vilt ekki konung til þess að guðs vilji myndi verða þú vilt ekki konung til þess að er eitthvað svona þú að að að lögmálunir eru þetta var meira bara þú nennum ekki að vera svo spes við viljum bara vera svo að það er hýr getum við því bara ekki konung þess við nennum ekki að vera alltaf trúaðir fólki sem er meira dómara sem er og slá sig við dómarbókina einhver með gurn nautgrip að stafa berjast í mörgundur manns geti ekki bara haft konung með her haft þetta bara benjulegt og hérna <coughs> og það var raunni það, það sem ég hætti að Guði hafi mislíkað og svo er endaði að Guðið svaraði sér því að fá það sem biðjum og þá kemur sagan af sál og sagan af sál er ótrúlega merkileg á einhvern veginn þá var sko Guðið sem velur hann en maður velti fyrir sér sko er Guðið að gefa þeim það sem við biðjum Þau byggjum konung eins og allar hérna þjóðirnar hvaða. Samuel, það sem gerist er sko, fadir sáls á okkur að asna, þau tínast sál fyrir að leita þeim að segja einhver og enda þannig að þeir hérna, strákurinn segir hirðu, fyrir við þessa borg, það er sko, spámaður, það er hann getur sagt og görða það. Og leiðirinn í borganna hittaði Samuel, Samuel er fara upp, hitta konur, fyrir, og þau spurjaði, hér er spámaður í borginni? Þessi, heyrðu, það er hérna fólk upp á hæðinni sem eru að færa fórnir og þau bíða eftir að spámaðurinn komi. Ef hann hinkri hérna þá kemur hann sannarlega leiðina hann göður upp. Og svo bíðað er og Samuel kemur og sér þá að þar er eitthvað við að, bíður um koma í veislununa, blað, bla, bla, bla, gista heima hjá honum. Og Samuel smyr sáði góðu, segir bara guður kallaði dig. Guður mun gera þig konungi yfir þessar smyran. Og hérna gerir hann þetta í leinum, þar er engin, þar bara þey tveir, og svo sendir það og, og astan er í fundir segur er kominnur heim. Og þetta er kanskje þanna þetta er ótrúlega lúnsk hérna saga með það. Hann segir sko fólkið byrjar ekki að borða fyrir hann kemur því að hann á að blessa sláta fyrir Samúelsbók 9:13. Og þetta þetta mun vera sannarlega þínu aldrei rétt í íslærisögu. Og svo þú svo gerist þetta ekkert mál og síðan endrar þann að fólk kemur saman og þá á að konung og þú varpa hlutkesti kemur þessa ætt hvað þessi hlut þessi ættar og svo að sál er hérna því hans hlutur kemur upp sál á vernast í konungur og þárenn að fela sig með farangursins og þar enn er kallað fram að þá er hann svona hann er hár hann er myndalegur hann, er svona, hann er, er svona það er klassi yfir honum hann er nákvæmlega eins og fólk myndi vilja hafa konung það er að hann er svolítið eitthvað síðan sem að fólki var við og sár það fyrsta sem gerist er því stakjum eitthvað nákvæmlega þó sem þetta farið stríð við á og ja, ammónítar umkring einhverja borg og bara hérna, gefist upp og þegar ekki ógefíslum gefist upp eitthvað hérna, allt er læ við skulum ekki drepa alla með því skilir þeir allir kallbenniðu koma út og lega okkar að stinga úr sér eitt auðvita ok, <laughs> það er mjög svona slæmir afarkostir þannig að þau senda einhver skilabóð til allra hinna, allra köpum sér frest sko, þá segja ja, já, ok við erum eitthvað að vinna úr þessu sál kemur, sýra amonítana og stórkvæmslegu guðu og með þeim þetta er svona drúslega jákvætt drúslega spennandi og síðan gerist það, þeir fara í stríð þá fyrir stegar og þeir að bíða eftir Samuel til að koma til að fara fórn áður en er fari stríð. Og ég mun reyna að muna, það er var ein setning hérna. Ég man ekki væsið, fyrir getir ekki minn próf hjá mér. Það sem að kemur sko, orð frá guði til sáls sem að í sko flestum bibljum er einhver einn sko gerði það sem er rétt eða eitthvað svona. En Að því að að það er heperska þann er er bara samhljóðar að þú raðar öllum orðunum eða tekur bara orðin og tekur bilinn í burtu og ég held að sé einn stafur sem færi til ein, stafur, það er bara eitt orð sko, sem er í endanum eina orðið þá þarf að vera fremst á næsta orði að þá þígi setningin sko minnstu bara þess sem því var sagt á fjallinu gjöruleysi minnstu fyrirmalana sem er sagt var hvað fyrirmalu var það fyrir bara borgina fólk konurna sögðum Fólkið er að býða þess að spámann komi því hann þarf að blessa fórnina og svo er það að hérna, þau er að í stríð og sál er svona -er og hann hérna vil endilega fara drífa sér í stríðið samúl er ekki komin og hann er gamall og hann er lengi leiðinni eitthvað slis og svo kemur samúl og hérna sé reyk og finnur líkt bara að já, hér greina búið að fara fórn og spyr svona þú Þetta er þetta er Samuel fyrir samansbók 13 og þær bæjast fyrir stað. Og hérna hann beiðir þau 7 daga, samans var bíði 7 daga, sem sál samanlæga tiltekið. En Samuel kom ekki til Gigal, svo fólkið tók að yfirgefa sál og tvístrast. Þú veist fólk bara nemti ekki að bíða lengur, bara herinn er bara fara heim. Þú að fólk sem á dýr sem kýr sem þeir að mjólka og lamba sem þeir að sláðra Þá sagði sál komi menn brenni og hilla fornbeða. Síðan færði hann brenni En einmitt þegar annað loki við að færa brænjaforðina, byrtist Samuel. Sál gekk þá á mótiðunum til þess að heilsunum, þá spurði Samuel, hvað hefur þú gert? Sál svaraði, þegar sá að fólki hafa tekið að tvistrast frá mér og þú komst ekkert tilteknum tíma og fylist egar hefði satnað saman við Mikmas, hugsaði með mér, nú halda fylist egar gegn mér í Gilgal án þess að ég hefði getað milda drottin. Þess vegna vogaði ég mér að færa brænjaforðina sj Þú hegðar er heimskulega, sem. Samuel Hefðið þú fyllt þeim fyrir sem drottin Guð þinn gaf þér hefði drottin fest konungdóm þinn yfir Ísrael í sessi svo hann hefði staðið um aldreiði en nú skal konungdómur þinn ekki standa drottin hefur leitað að manni sér að skapi og ætlað honum að vera höfðingi við þjóðsyni því að þú er ekki farið eftir því sem hann er bóðir Samuel hefðið næsta staða fór frá gilgar upp til gýpu í, Gýbu, í Benjamin, en liðið, er honum, en 600 mín og einhver stað hérna segir sko hlíðni er betri en forðögur að sko sál hafði ekkert að hjarta bara treysta guði hann treysti bara heldur á sálmássi heldur saga sál þann að af því hann gerði þetta af því hann bara tók málin í sinu einheldur að þá fest ákveði guði að taka konudomin frá honum síðan seinna þá þá kemur sko Davíð þráll Það í 16. kaflu og það byrja það. Davíð, sko en það dag í dag, þegar þú kemur sem ferðamaður til Jérusalem og ferð einhverjum svona túristafferð eða svona guided toð, þá var sagt velkomm til Jérusalem, borgað hins mikla konungs. Og allt býrst að fyrir það það er en þeir meina Davíð. <laughs> Davíð er sko hinn mikli konungur. Davíð er stórstjarnan í gangstæðansefnir og hann er konungur sem allt meðast við. Það uh, við munurinn á Davíð og Sál Davíð var ekki droslega hávaksin hann var ekki myndalöfur, hann var ekki svona hvað mannlega síð þá var hann ekki ja, góður kandíðat þegar Sál, þegar Samuel fór heim til hans til að hérna smyrjan bara Guð það sem heim til hans að þá svo hann því elsta bróður þetta er hann, stór sterklefur, myndalöfur maður, bara að stúa hann. Og Guðið segir, nei, ég hef hafnaðunum því hann er hrókafullur. Menn horfaði ytra, nýja horfaði hjartað. Svo komaður einn af öðrum bara og engið þeirra er hinn rétti. Og hann bara, samúl er, eins og mér finnir spurning, já Það er ekki fleiri sinni, ekki að að sína og sex sinni. Okay, já, jú, það er þetta er einn. Þannig er ekki að passa að það. Það fannst ekki Í taka ég að kalla það, sko. Það var Davið. Passa að gæta hérð ja hér kemur það er er er svona mynd afi hvað er það sem guðir að hugsa þegar guðir að leiða þjóðina sína hvað er það sem skiptir mestu máli og það er þetta þust alveg svo eli hann var rosalega sko hann var aðgerðalaus gagnvart þjónum sínum að skipta meira máli að Sineras hefði góða vinnu og að embætti heldust í fjölskyldunni heldr en að æxli þjóna guði meiri segja ja Samuel sinur hans og er ekki endla alveg til fyrirmyndar þetta er svona þetta er kannski svo þið sjáum við gallana við sko dómarkerfið en á sama tíma sjáum líka gallana við konungjarkerfið og kemur konungur sem er eins og fólki vil en hann hróka stuð upp hann, hann er ekki konungur sem þjónar undir guði hann er konungur sem að lítur á guð sem eitthvað svona eitthvað svona öðlind sem að geta nýtt sér að gott að fara í stríð þegar maður búin að forna eitthvað til guðs Og síðan kemur Davíð sem er svo innilega random því að hérna Davíð byrjar að þjóna við hirðsáls festu hérna sál þá kemur sko í 16 14 andi drottins hafði yfirgefið sál en illur andi frá drottni var tekin af fjakan og illur andi er ekki ennilega góðstulla illur andi heldur hérna, bara svona ófriður eða hérna maður að fara er raun eins og starfi basically fáa til að bara hætta og það eina sem ég geta séð var að Davíð tæmi og spilaði lófjör það er að lofaði Guð með hörpunni sinni með þessi fjárhýrðir svo kemur við sagan af sko Davíð og Góliat og þar kemur þessi saga að það er, er herinallur með konung sem heila var andir búin að yfirgefa konungur sem að er raun búin að missa sko umbúðið frá Guði og leksían, ég veit ekki um að ég hugsaði alltaf að það að maður heimferðið að bara upp á okkar líf að ma getu byrjað vel sál byrjað vel og Samuel segir það sko þetta þurfti ekki að fara svona eða þú hrokaðist upp og svo fer náð guðs í raun frá honum eða meðþyrk guðs í raun frá honum og hann heldur bara áfram í rútínunni hann heldur áfram að þjóna og hvað gerði þess að gerðist bara ekki neitt var drabbað samt niður að hérna í staðin fyrir að hann fara að sko, sín fyrir þjóðina og sín fyrir ríki guðs og sín fyrir einhverju að það fór þetta bara að um að halda völdum halda stjórninni og hérna svo kemur Davíð hann er svo innilega öðruvísi hann kemur alltaf að berjast einhvern rísa og hann passar ekki í herfötin hann er aldrei að fara í einhvern herfnaðarskóla hann er, hann er engin herfnaður það er bara einhvern fjárhyrðir og það er reynt að setja henni í föt sáls hann er bara að passa ekki á, hann getur ekki hreift sér í þessu þannig að hann er fram sem fjárhyrðir ofur NBA stærð af strísmanni sem verða atunni bara alunni frá blöðu barspenni við að vera strísmannur og hann sigur það og það sem að Davíð segir í raunni er svolítið kannski kjarnin hann segir í sko versi 45 í Sveinnegafla þú kemur að móti mér með sverð, spjót og lensu en ég kem að móti þér í nafni drottins hersöldana hann er guðherklinga Ísraels sem þú hefur smánað og svo kemur, hérna að segja líka sko Þýristiðin hjælt stað og fram framgjög Davíð svo kemur hann hljóp hratt á móti honum Davíð hleypur á móti honum. og þetta er svona, þetta huga þar. bara ég er ekki að koma í mínum einmætti ég kem fram í nafni Guðus og hann hleypur algjörlega órhættir á móti honum Restin af sögunni, þess að segja Samúlsbækotnar snúast um Davíð svo lesum við um hvernig Davíð Jónata vera vinnir og svo kemur þessi fjandskapur Sál sér að Davíð er það sem Guð hefur útvalið Sál maðurinn sem að sko hann veit hans tíma er líðin og hann þólerða ekki að Guð sé að blessa Davíð hann þólerða ekki að sjá að Davíð veist, Davíð geti gert með sko barna leikvangi þá svo að slungubissu voru ekkert barna leikvang. það sem að sko herr Sál skata gert Davíð fer í bardaga og það bara þú það gengur allt upp og fólkið elskar Davíð og sál hatar að af því að hann er í raun svo, svona hrokafullur hann er sem gerir að halda völdum og þetta er og þetta kemur fyrir ég hugsa alltaf um þú veist þetta gerist í kirkju þetta getur bara gerst í kirkju eitthvaður sem byrjar vel byrjar við köllun fer ég hann út af sporinu meðbirnin er farin blæssinguin er farin en ég veit ekki, hann getur ekki hugsa sér að eitthvað, kannski bara þær eitt starf með eitthvað, og hann getur ekki hugsa sér að fara að gera eitthvað annað og svo kefur einhver, sem sko, hefur bara meðbyrgurð og kannski ég hefur það sem að hann einu sinni hafði hefur það sem hann hafði og tapaði og hann fæ, hann að fá allt upp í hendunar sem hinn er að missa það kannski sem ég er eðlilegt að hann sé eitt úr við þann og Sál reynir all Og Davíð allan tíman sko, neitar að taka málinn sinni eigin hendur. Davíð fer mörg tækifæri til að drepa sáð. Hann segir alltaf þó svo að hann sé í raun að bæra sér guði að þá hefur hann ennþá þetta embætti. Hann er ennþá formlega konungur. Og ef ég drepa hann þá er ég að drepa konunginn og það er rann. Og það er eins í kirkustarfi þá svo að hann ekki þannig að sé drefið að ef, ef maður væri þessi einstaklingur sem að Guð er að blessa og það er einhver annar veistu, nú veit ekki, það er enn þess að vera fóstir menn það getur verið bara hvar sem er í kirkustarfinu sko. það, það getur verið badastarsleit það getur verið ef með trúbóðstarf eða, við þið, bara hvað sem er bara einhver og hérna þú finnur sko, þú ert með meðbyrinn þú hefur blessun, Guð er að leiða inn í og svo er aðri sem er bara fyrir þér það getur vel verið að það komið upp tækifæri að þú gætir á á og eitthvað það sett þá mannuski svo erfiða stöðu að þú myndir sko höggva kýpa löppbónum undan við ég myndir segja að þessi saga er mjög gott dæmi um afkjörum var að ekki gera að það að er eins og þú sáir þannig um þú að ef að við sjálf göngum er er tilbúga göngum á svá langt að við beitum okkar við beitum valdi til að eignast það sem guði vill gefa okkur að það erum að sá mjög og þar var sá einhver mjög alvarlegur slæmi í okkar framtíð það sem er saga og þetta forðavi segir ekki það það er það að að megi ekki gaggrína kristna leitó stundu við að nota í kirkjum sko, líst, ekki snerta hinn smurða dottins það er ekki hitt það ekki snerta drottnismurða af þessu sko af og þá má au ekki benta á einhveru auglusa synd í líf eða persónulega brest eða eitthvað sem viðkomandi gerði ránt það er alls ekki eins og saga segir saga er að miklu frekar um sko hvernig maður fer ekki beita y heldur sko það var allir séu gætu séð að sé það. sál var, það var að bara fjara undan honum en það þetta er alkomlega svo þurfti að vera guð sem gerði það og fyrir samansboka bara þetta Davíð er undan hérna sár og það sem er svo merkilegt að sko Davið endar eiginlega sem útlagi við lásum í, í byrjum bókarinnar þá er hvað sagt Ísagelsmenn voru eiginlega svolítið sko undir hæl fylistega af því að Ísagelsmenn kunni ekki að smíða vop en fylistega kunni að smíða vop þau kunni ekki að smíða, sko, notaði járð þannig að ef að Ísagelsmenn vildi kaupa vop það þurftur að fara til eina óvinna síns og kaupa vopnin af honum og ég get ímyndað mér að þeir eru kannski ekki sættið um droslega góð Ekkja, já, vopn til að berjast við okkur ok en <lásbúar> það sem springa þegar það er svona þeir, þannig fylist þegar höfðu einugun á vopnunum, það þeir eru bara réðu. Svo sjáum við það er svo merkilegt hvernig Davið þegar Davið er að flóta, hann er útvalina guði hann á að vera næsti konungur hann við allar meðbyrguðis en svo erum bara því, býran í einhverjum hellum ég veit ekki hvað við að borða sál er alltaf að vera inn að drepan þetta er svona ég myndi alveg svolítið væla í Guði ég myndi alveg svolítið bara því, ok Guðið ertu að djóka ástandið af þjóðinu er ekki gott við erum bara, við erum kúið þjóð allt þetta en þegar maður skoðar æfið af þá séum maður að þessi flótti var í rauninni undirbúningurinn fyrir það að hann gæti orðið konungur. Meðan hann var á flótta þá lærið hann að stjórna herr. Það var menn sem voru svona útlægar frá sár til söfninskringu Davíð. Og allt þegar að hann kom einhvern hópa að okkur mönnum og hann þurfti bara læra í, rauninni, í staðið fyrir að fá heilan her og þurfti ekki hann lítinn hóp til að æfa sig. Hann læriði að þekka hvernig einasta krók og kema á öllu landinu hann vissi um alla felustafi allstaðar hann vissi allstaðar hvað er okast komist í að tíða vilt ber hvað er okast hundi mat var vatn, var, hann bara hann lærði algjörlega á landið og einu sem þau gerðast það svo slæmt að Davíð þurfti að flýja til fylisteða og Davíð bjó meðan fylisteða í mörg ár og meiri sem varða þannig og þeir treystum svo vel að þeir, hérna, þeir setta hann yfir herðlokka þetta Þannig að Davíð í raunni kynntist að fyrstu hendi öllum vörnum óræðins. Hann vissi náglega hvernig vartakæri borgarna hún byggðu upp. Hann vissi náglega hverju herfóra getum voru. Hann vissi náglega hvernig skipu Hann vissi bara hann fjökk bara að vera inside man. Og síðan eftir að Davíð varð konungur var aldrei vandamál aftur á Ísrael að kunna ekki að smíða vokk. Þannig hann hefur lægt að Að Þannig að sagan er svolítið um þetta hvernig Guð notar oft óheldunar aðferðir og það sem að maður heldur kannski að sé aðgerðarleysi af hálfu Guðs það er búið að smyrja Daviði konungs Samuel spámaður er búin að smyrja samt einhver annar maður í, í hásætinu hann var giftur dóttu sál hann fyrir ekki að hýtta konuna sína í mörg ár hann besti vinur hann svo sónu sáls þegar ég þetta hýttast okkur leynir hann fekk ekki að búa í, í friði, hann var alltaf að flóta að hann bjóð, í hellum, gist í tjöldum, og það var ráðist á þá, þetta var svona, þetta bara hrikalega erfitt líf, en samt þegar búið að spyrja hann Og kannski hefur hann upplega þessum niðurlæðingu að þau var að leita skjóls hann fylisteðum, eins og það fínu í alvöru Guð. En allt þetta var í rauninu bara Guð að undirbúan fyrir það hlutverk sem Guð ætlaði hann. Þannig að, svo gerist það að þegar að hérna Sál deyr hann svona hálpattinn yðrast undir lokin að hérna en svo fer hann í stríð sem hann átti ekki að fara í og ég held að einhvers bámar verið búin að segja hann um að hann eftir ekki að fara í stríð en hann fór satt og svo gerist það þannig að, að hérna Sál verið sér að hann fær að einhverja særður, einhverja bogaskiptur það endrar þann að hann lét skjöldveininn ne hann fjalla sitt eigisverð hann vildi ekki vera drepinn af óönskurðum mannum og að handeir að þá voru allir sálalegum að Davíð yrði næsti konungur eftir að hafa samið langt harmljóð um dauða sáls og í raun er fyrsta sem gerist er að Davíð samið landið Davíð hérna sigrar og rekur burtu óværa tekur aftur landið og ég hætti að kort Ísrael hefur aldrei verið jafnstórt og það varð undir ríki Davi Davi tók land eitthvað, hann tók allt Gaza og alveg sko niður til Egisarands hann tók hérna langt inn í Sýrland langt inn í hérna Jordaniu og eiginlega bara, bara, bara Ísraels íki hefur aldrei verið jafnstórt bara enn þetta og þær að David var konungur. Þú Damaskus var hluti af Ísrael. Og þar sem gerist með Davíð er að Davíð hérna þú veist sigrar alla. Davíð fær sólta að verkefni að hérna klára vinnuna sem var havin hérna í dómarbókinni eða í í hérna Jóhnsbók að taka landið. Davíð fær það verkefni eiginlega sko, að fella þessa lítilri konusíki að ná landinu öllu undir þjóðu Guðus. og líka eitthvað sem Davið gerir er að Davið þær svo á hjarta sitt að byggja musteri að sem sagt, við búi ég býði í höll en musteri Guðus er ennþá við tjaldi og Davið er svo, þau kannski viljú, Davið var svona mikið loggerða hann söng ljóð, hann dansaði hann var svona mjög lífandi Davið var róslega Persona, svona það er svo að persóna er svo tilfinningabúð þar að ég kynnsi fólki þetta er bara allra spáa einhveru mæir sprigs núna að vera áhugaverð hvað típa Davíði væri hann gæti verið rosalega hátt uppi að lofa guð og tapa sig í lovgjöruni en svo séi einhverri konu sem var fast falleg og eiginlega tilfinningarnar tæ borðan ofur og hann þurfti að iðrast dæi eftir fyrir eitthvað sem hann gerði eða aftur að gera þetta er svo ekki alveg mjög stabíl, en hann hefur mjög að aðeira iðræst þá var það yðrun. Og að alvuru iðrun og af af að hjartalagað við smuði var í raunni það var mjög auðmjukur gagnsvart guði. Og þegar ma les um Davíð þá er rosalega auðvelt að sjá alla syndir hans. A allt hvernig hann brast og hvernig hann var sko hvernig hann var breiskur. Og stundum fellur fólkið í gryfju að verjaða það að þúst að það hafi syndi í sínu. Hann Davíð kona hann var nú maður til Guðis hjarta, hvernig nefði hann allt þetta, sko, hann var maður til Guðis en hann tók sér bara aðra konu þegar hann, allt þetta þegar maður skoða líf Davís að þá sér maður að allar sindirnar í lífi Davís sem hann barðist við þar komum fram í lífum barnaðans og fjölskylda Davís konungs er bara ein harmsaga, það er bara eitthvað svona það er bara Dallas og, og það var hérna hann var ekki, hann var ekki hérna mjög nákvæmur í hvernamálum það var, hann var að gera issue hjá hann að glímdi hérna gind og hann hafði róslega mikið vald og hann hjá vel mjög snáttur þetta vald sitt til að svala físnum sín. Men menna, eitt sonur hans gekk svo langt eitt sonur hans nöðgæði dóttur hans bara hvað ruglið það Já, það er svolítið ég er ekkert að segja bara að þú syngar og gera góðnir einhver hræðilegt en, eitt, það var svona, einhver svona í raun sko eitthvað miklu verra en hann sindir og, og þegar sko hann sá og, og þetta byrjaði það smátt þetta byrjaði þegar þegar þeir voru líka bara svona kannski ónákvæmir í hvernamálum en hvað get hann sagt heist ef hann fór að skamma þig þetta er svolítið sko ég heyrði einu svoni, einhver sem saði mér einhverjum pappans, sko, einhverjum sem blótaði mikið sagði já, ég geti þig að gert ég man eða þegar pappi stóð og sagði var í clipping clippinginu lærði þú að blóta þína clipping mikil barn Nei. <lýð> Jæ ekki? <lýð> og hérna Davíð gat ekki tekið á sínum brestum þegar komu fram í börnarnars. Einn sonur hans gerði upprás gegnum Davíð var hann mikill hermaður og guð segir þú getur ekki bygt mysteri af þær hendur þínar eru blóðugar eitt sonur hans var svo mikill hermaður að hann gerði hræktið föðu sinni að flotta Absalom gerði ykkur í föðu sinni og það var svo mörg svona, allar syndir Davís koma fram í lífum barnaðans og meiri sé Salomon konungur sem er sonur Davís og Batseppu og sagði hann að Batseppu er fræg hann var út á allir herinn var allir ekkur staðar í oröstu en Davið var heima og það er rosalega fyrir ekki, fyrir svona pastora og svo leysi fólk það er stórhættulegt að hætta að fara með í orðustuna að láta aðra um það við bara heima og ég er svo upptýkina því ég er konungur þá var hann bara eitthvað að hangað á sölum og kanski viss já, hann jáa, upp á sölum konur fara að það að kopaða sig ekki, kannski byrja þetta bara þannig svo sér hann batsebu og kanski sá hann áttan einu sinni og Hann þegar að girtast hana og enda þannig að hann hættu til sín, hún er gift kona en hann sefðu samt hjá henni. Svo er svo að þetta var ekki gott, hvað gerir núna, þetta er vott mál, ah, er hann gift úr ja, sem er svona pínu stríðseti og allir elska. Heist, hann hættu hérna, kalla hann heim og ég veit ekki hvað hann að gera, sendar hann svo í fremsti výluðu, ég því vona að hann dey dey dey deyr, hann er veginn lætur drepan og þá var hann giftur sem batchuppu allra suma redda málin. Er klappa yfir það. Og svo endar hann fyrsta barni er að þeir. Og síðan fæðist Salómur sem og hann verður konungur. Salómur Boðokur sem er sko vitrasti maður ever. Tekur við frábæru búi frá þau sínum og fyrir náð guðs er það geran eðalmálmar missa verðgildi sitt. Það er svo bara efnaðags blessun í Israél eða hvað er það sem felli sanamón Nei, hann fyrir að gifta sér þetta konum hann á bara eitthvað að því 301 konur og 700 hjá konur mm. og síðan fyrir hann að gera sko sáttmála, því guði þessara kvenna og hann fyrir að vera svona fjölmenningar sinni og eitthvað og fyrir að hérna, já, ægi tilbið því allar þennanum guði því fánu að byggja smál musteri hérna og þessara hæði Já, vil ég þig gera svona hefstu. Þegar svona fyrir málameinari með Í raunni að sko Veikleiki hans fyrir konum Eða sem þetta hann Og ég vekkert sé að konur sé En bara veikleiki hans fyrir Hínir kyninu ja, hérna, Konur getur Getur út að alveg eins Hvernig sem það er að, hérna, veist, Þannig að meira Sér að þarna kemur fram í lífi hans Sem að veikleikin fyrir pappans Og fyrri sammálsbók, þess að segja í fjallanum um Davíð, en samt er musterið rosa mikið sko, þess að við sveitundakabla kemur fram. Örnum sammálsbók 17 er svolítið mikilvæg kafli, nei það er ekki örnum sammálsbók 17, það er sjö. Það sem að Davíð sko kallar á sig til þessi Natans bámann og segir að hann vilji byggja musteri og Natan segir sko, svo segir drottinn, þú mátt ekki byggja mér hús, ég vil byggja þér hús og guð gefur hann sko fyrirheitum ævarandi konudóm um að einhver afkomandi hans mun vera konungur um eilíf og þetta er almet þetta er svona almennt talið vera messíja spáðómur um messías þessar skal talið um sonur Davíds að því sonur þinn mun sitja á hásæti um segir hann við Davíð í Anna semar bók 700 kafla og þar sem Jesús þar messías sonur Davíds og það er eins og segir talið um, sko Móse skildan vera móse, 15. Mósi bók, átján Guðmiði ekkið upp annan spámann sem ég er Svonu Davís, önnur Sámóls bók, sjöndakabli Svonu þinn, ég mynd aflega kona, kona Dómað sem einið, bla, bla bla og svo fær hérna Salomon að byggja musterið og hann á endan vera Salomon sem byggja musterið og, og hérna eiginlega svona líkur því verki en af því að Salomon fellur í sínd og þá eiginlega enda bækurnar því að Guði segir hérna vegna þess að þú hérna gerðir þetta vegna þess að þú hérna þetta er, er komin í nýja fyrir konangabók sko vegna þess að þú hefur syngað og þú hefur hérna, haldið framhjá með erlendum Guðum og í rauninni bara að þú hefur spilst og þú hefur tapað tínt veginum að þá með ég skipta konungdóminum skipta ríkinu en út af Davíð föðinum mun ég ekki gera það þegar eftir að þú það dáan þannig að það kemur rosalega stutt gull andartífamil fyrst kemur Sál og það var svona ágæmt svo kemur Davíð og það er bara að sigra óvinni sína þeir er landamærin þeir fara að bara stórveldi svo kemur Salomon og hann tekur við stóru konungsríki og það verður bara efnahags sko Algjörð, svona uppgangur í öllu og bara þriður allstaðar erlendur konungar koma að sjá hvernig að gera þetta mystri salmáns er bara eitt af sjöendurum veraldar, þetta er bara svona alveg hvílíkur gull aldartími en vegna þess og þetta er svo til þessi sko saganum Daví og Goliat ég saði sað hvernig með þetta hérna jósuabók Guði segir, takið þessa borgir og nefnir, klóra borgir þau kannar og þau gera það ekki só lesum við svo kemur Davíð eins og svo kemur, hérna, kemur Goliat hann er frá þessari borg hann er fjóra bræður og þeir voru frá þessari þessari þessi var þessari borg sem er svo mjög random að hérna foreldrar hans voru á ferðalagi þeir fékku börn eða eitthvað Þess, sem segir man bara þú tók ekki á vandamálunum þeva lítið þá vexst og verður stórt það verður ósigrandi risi Davíð tók ekki á syndinni sinni eigi þá kom fram í lífi batmanans. Og það enda þannig að sindin sem var mest af andamáli fyrir Davið var það sem að, ég er hann, hindraði fyrirheit Guðs. Fólk hjælt að Salomon væri þessi sonur sem myndi byggja musteri og allt myndi, og það var rosa tágrænt, sonur sem byggir musteri og það verið rosalega blessun og velsat yfir hann en svo fennur hann. Og það sér fólk, ok, fyrirheitið á þeim son Davís en þessi sonur er einhver annar en Salomon. Og sonur Davís, hann mynd byggja musteri og hann verið við ríki þar sem er friður og velsæld og allt er blessar. en það verist ekki vera Salomon og í konungabókunum og við erum að enda þessu, í konungabókunum tekur svo við sagan að því hvernig sko ríki klopnar og í rauninni alveg svo ég sagði mér sko það sem að, að það er svolítið sem að harmleikur harmleikurnum verkefni sem var ekki sinn Þetta er alveg eins og þegar er sko lítill leki og þú lagar neki að þá verður bara rakaskendur þetta meiri. Því Þi, lengur sem þú býður með að taka vandanum, þeimur verra verðu það. Guð segir við þau ekki landast þessum þjóðum. Ekki gera sátt mann við þær, ekki búa með þeim, ekki eiga allt þetta, ekki giftast þeim allt það. En þau gera það. Þau hlýð ekki þá eru skurgoð að dýrkuð vandamál um þau fara alltaf í mál að Guð blessar þau þetta er svona þetta, þetta nær flug þetta verður svo gott um tíma en af því að vandamálinn voru alltaf til bækurnum þá er rauninni þess að bækur bara sagan að því hvað leiðir til herrleðingarnar hvernig Guð hrekur frá landinu aftur vegna þess að þau vildi ekki yðrast sjálf þá er bara kemur Guðum í ekkert pakka sem gera verkum að þ geti ekki hann að niðrast og kannski hér er svo þessi, mér að það er svo margt sem á algjörlega við okkur líka það er bara það er best að takla vanda vonið strax það er best þó svo það sé óþæðilegt það verður aldrei þægilegt að gera yfir það verður aldrei hendt að laga líf síð alveg svo það er aldrei, aldrei hendt út að gera meitt skipti máli það, það kostar alltaf stríð það kostar alltaf átak Það verður alltaf eitthvað einn ópraktískt. Það er svo hérna, ég hérna, að borða sykur. Ef mér aðra að bíða með að hátta borða sykur, þá gerir man er ekki bóði af máli. Mm. Þá bara borða, hans, þá borða sigur. Það, því sta háttir borða sykur. Það mun koma af það mun koma jól, það kemur á páskar, hans, það bara. Það er alltaf ástæða til að borða sykur. Það, það mun alltaf vera ópraktískt, skiljiðu. Það er alveg eins með þetta. Þetta er þessi saga erri bara í raun það hvernig Guð var trúfastur og gafum tækjafæri og hvernig Guð var langlindur og Guð er að undirbúa að þau fá alla blessanir sínar en vegna þess að fólkið tók því ekki alvarlega og það er kannski svolítið hart, en það er kannski svolítið sveipað og ég ykkur kannski prætikarinnar frá Stefan Kristiansen, það var svolítið svona það var alveg brosandi en það var allt flugbytt sem hann sagði og það var rosa mikið svona Hann var svolti ellegi að segja ekki bara að hætta þessu keftaði og horfa spri augu hvernig þetta er. Við erum rosalega sjálfgóð. Við erum rosalega mikið svona bara að gera smá okkur þægilegt og við erum bara leyfa guði að að vinna í okkur upp að okkar þægindamörkum. Það er bara svolti þannig. Við, við, við nennum við höfum sín fyrir guðsýkinginu að því marki sem að raskar keminu daglega lífi. Af því markmiði sem ég þarf að gera fórna á einhverum hérna hobbi Við, bara, við erum bara þar veist, bara yours truly ég hafði margt þarna sem ég gætt tekið mjög til mín skiljiði og þessi bók er bara svolítið um, um nákvæmlega þetta bara, það, það er ekki hægt að vera að læra sér í hlutastarfi það, það er ekki áhuga mál að, að, að fylgja Guði að fylgja Guði kostar allt lífið að bara leggja allt undir og gera actually það sem að segir og ef maður gera það ekki þá hefur það aflegaðingar Af að Guð agar þann sem hann elskar hýrtir harlega þann svo hann sem hann kænir til og það er það sem hann Guði gerir við þjóðina við þjóðina að, að sendið eins bámenn hann varði við þegar hlustiki og að endanum missaði allt það sem þeir var kært og Guðið gerir það sem þeir fást óhugsandi en hann leifir erlendri þjóð að koma að leggja landið í rúst leggja musterið í rúst og flytja þau sem fangar til langt í Burtistan Badland. Þetta var Biblíulegstur í umsjón Helga Guðnasonar í Úlíngastarfi Fílatelfíu Drottin blessið þig